Inna alhamdulillah, në ahmaduhu, në as-sa'inu, në as-sa'inu, në as-sa'ufiru. Unë aubhu billahi min shururën fusina, u min seyyati amalina, min yehdi illahu fela mudilla lah, mu omen yudlil fela hadje lah, wa ashadu an la ilaha illa allahu ahda u la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu. Lesën dhe ruër, sot do aflasim me lejën Allah ma dhe ruër për njëtë qërështje, sot do aflasim me lejën Allah ma dhe ruër për njëtë qërështje për çështjen e mishit dhe rregullat që ka vendosur Islami për thjerjen e mishit. Dhe kur lejohet ngjyra e mishit dhe kush është mish i cili si lejohet të hahet dhe kush është që nuk lejohet të hahet. Arsyeja pse desha të trajtohet këtë temë është se kam parë, do të them, disa devijime në këtë çështje në realitetin si ne jetojmë sot dhe ndryshime nga mësimet e Islamit, të cilat ne i kemi përjetuar në fillimin tonë të Islamit. Fillimin tonë të Islamit na kanë kan mësuar këto rregulla që ne do të do të dëgjojmë sot. Në mbasi kaluan disa vite, filluan këto rregulla u harruan, njerëz u harruan derisa sot njerëzit ankthyrën në, në një formë tillë që nuk bën dot dallim ndërmjet aty që thonë vetë musliman dhe aty që nuk thonë vetë musliman në gjerën e mishit. Të gjithë hanë njëri tjetrin e pa u sheosur fare për të çështjen e kojë që është shumë e në rëndësishme. Themi fillimisht duke kërkuar ndihmën Allah e Allahut subhanahu wa taala që të na japë sukses edhe udhëzim të rrugë vërtet dhe me salavatet që përkasin për profetit të, sallallahu alaihi wasallam dhe familjes, shokëve dhe pasardhësve të ti, tij, themi që çështja e ushqimit është çështje e rëndësishme në Islam. Sepse Allahu i mëdhuruar ka krijuar për njeriu çdo gjë.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 Ja, e juhën në sukulumim ma filardhe halale në tajjëba Do të ju njërës Hani prej halalit të mirë që ndodhe në tokë Kështu Allah i madhuruar ka lejuar në grani në tokë me dy kushte Të jetë halal dhe të jetë i mirë Të jetë halal dhe të jetë i mirë Dëmë thë një mirë fitim dhe halal në vetë vete Gjithështu Allah s.t. i ka urdhuruar në veçanti besimtarët i ka urdhuruar në veçanti besimtarët që atë hatë hanë prej ushimeve të mirë dhe më për aty që janë halal dhe janë fituar në mënyr halal Thodë Allah s.t. Ja, Ejuhe lëdhin amenu Kullu min tëjibati ma rëzakënaku Mo shkuru u lillajin këntu mjev të abudun O ju që keni besuar Hanë i prej të mirëve që ju kemi furnizuar dhe falenderojni Allahun nëse me dëvërtet a duroni ata. Ky është një urdhër prej Allahut subhanetale që i urdhon besimtarin që ata të hanë halalin, të hanë të mirën. Dhe e mira është halalli dhe halalli është e mira. Të dyja janë domethënë pothuajse, i thonë një të njëjtë ide. Gjithashtu Allahu subhanahu teala e ka urdhëruar edhe profetët me një të njëjtin urdhër dhe ka thënë Allahu më dhuar, "Ey i dërguar, hani prej të mirave dhe veproni të mira." Përndër e profetit sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadithin e saktë. Allahu i Madhuruari ka urdhëruar besimtarët për të njëjtën një gjë siç ka urdhëruar dhe profetët. Dhe passe përmendin këto dy ajete që treguam, në të cilat të dyja tregojnë për profetët që hanin të mirave për të mjerëve dhe për hallallin, dhe besimtarët duhet hanë për hallallin, të mirave. Pastaj sa profeti sallallahu alajhi wasallam përmendi një person i cili ishte me flokë të shkupuritura, i pluhurosur Në lutim të gjatë i ngri ndëtor nga qielli e thosht o Zot o Zot por thot profeti sallallahu alajhi i ti është haram. Pietja është haram. Veshjet janë haram dhe është ushqyer dhe rritur me haram, thosit i përgjigjet Allahu lutje s'ti. Për këtë hadithi kuptohet që ngjëni haram është një prej arsyeve të cilat e ndalojnë pranimin e duaos. Do në nëse një person dëshon ti prano duaja, atëherë duhet po ti të, të haj ushqim haram. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadithin e saktë, çdo trup që rritet me haram, do që ushqehet me haram dhe rritet me të, me haramin, zjarri është më parsor për ta. Dhe këtë tregon që ngrënia e haramit është për gjunafe të mëdha, sepse gjunavi i madh që është një gjinak përsinë ka ardhur një kërcënimi i veçantë në këtë botë se në botën tjetër. Dhe e, në bazë të këtij përkufizimi del se rezultati që ngrënia e haramit për gjunafe të mëdha Së të mos kërflit për ato gjera Të qenë janë ndëluar në Kur'an Në formë të qartë Ose më poshtë tyre Shë ato janë ndëluar në hadirë të sakta Ngrënja e ushqimin të mira Ka ndikim edhe në besimin e njëriut Për mirë Sikur se ngrënja e ushqimin të këqia Ka ndikim të keq Në besimin e njëriut Gjithashtu edhe në fiziku në ti Ata që hanë gjera të këqia Në dikimin e tyre të keqë dhe ndjen Të kë që i të ështu dhe të këpunët e tyre. Edhe ta që hanë han halodhën e të mjërin, do të ndihë ndikimin e ti, të këpunët e tyre, edhe të këpunët e tyre. Të gjitha ushimet, të cilat i ka kryurë, Allah i më dhorë për njëri unë dahen, në dy grupe kryesore. Grupe parë, janë ato ushimet të pastara, të cilat nuk janë, nuk, nuk, nuk, nuk kanë lidhë me kafshët, që nuk kanë lidhë me kafshët, dhe nësi që janë bimet ose fr Dun, fruta don fruta e me radh e të tjera këto janë halal dhe për këtë ka rënë dakord të gjithë dietarë dhe këtu po jashton vetëm se rasti kur ato janë të pista ose kur janë të dëmshme do të thonë nëse kanë pista ngleun të hanë dhe nëse nuk kanë pista por janë të dëmshme për shemb ka disa bimë të cilat kanë pista janë dëmshme, të dëmshme si shë për shemb për shemb duhani do hanë Po pse skuqtohet larg të gjithë ushqimet narkotike? Të gjithë bimët narkotike, domthonë që janë bimë të janë, janë të dëmshme, për këtë për këtë arsye janë ndaluar në Islam. Kështu që çdo lloj ushqimi që nuk është i pist, ose nuk është i dëmshëm, përveç kafshëve, ato janë halal tek të gjithë umeti i standardit dietar të Islamit. Kurse grupi grupi i dytë janë ë domthonë ushqimi që nxirret nga nga kafshë, domthonë ato të rasti vetë për mishin. Dhe mishi i kafshëve nda ndylloj, e kanë nda dietar ndylloj. Lloji i parë është mishi i kafshëve të cilët jetojnë vetëm në tokë. Dhe domosdoshmë në, në këto kafshë, të cilët jetojnë vetëm në tokë, origjina e këtoja është që është halal, që muslimanit të haj, domosdoshmë çdo lë kafshë. Edhe është përjashtuar për këtyre për kësaj origjine, vetëm ato pak kafshë të cilët janë cilësuar në Kur'anën e Sunet, janë treguar që ata janë haram. Prandaj ka thënë Allahu më dhuron Kur'an Uma lakum alla ta'kulu mimma dhukira ismullahi alayhi pse ju nuk e hani atë kafshësh të ëtur me emrin e Allahut wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tarritum të ilej ndërkohë që Allahu do të llojë me dhuratë vazhdimin e ajtit ndërkohë që Allahu u ka sqaruar juve atë që u ka bërë haram dhe kur tregon që Allahu ka sqaruar ç'i ka bërë haram tregon që atë që nuk e ka sqaruar ç'i biyet i biyetit halal Prandaj, për, për këtë jeti kuptohet që të gjitha gjërat që nuk janë sqaruar kuran sonet janë halal, tek ushqimet që kanë bën me kafshët, dhe përjashtohet për, për këtyra ato që janë sqaruar dhe thonjë që kjo është haram, siç është për shembull mishi i derrit. Ose mishi i gomarit të butë është haram në Islam. Tëancilsuar në argumente të sakta që janë haram. Kështu që kafshët të cilat jetojnë në tokë kanë ndar dietare në dy lloje, lloji i parë janë ato kafshë Të cilat janë kafshët të buta Se që janë për shumë baktit Se që është dhe veja Lopa, delet Gjithashtu hyndet dhe shpesa Se që janë pulet, për shumë këto janë halal Dhe loj i dyt Janë ato kafshët Cilat nuk janë të buta e në tegra Por që janë halal gjithashtu Se që janë Për shumë Kemi për shumë ato gaz gazalin Një fanë për shumë dreri Ose lepurj egrë ose zojt që jetojnë domethënë në nëpër në pyje, të gjitha këto domethënë të lejuar nisamin hallal. Dhe lloji i dyt i kafshëve në në aspektin e etesës janë ato kafshë që jetojnë në det. Jan kafshë të cilat jetojnë në det. Siç janë peshit, ose peshqajeni, ose balena me radh, këto janë të gjitha hallal. Dhe nën argument vetar kanë treguar në që ato janë të gjitha hallal. Njërë po, këtu kemi një dalim, bërë një dalim dhe me të kafshëve të tokës dhe kafshëve të detit. Në dalimin dhe me tyra është që kafshëve të detit, lejohet të hanë nëse theren ose nëse nuk theren, edhe nëse janë të ngordhura. Ndërsa kafshëve të tokës nuk lejohet që të hanë nëse nuk theren. Nëse nuk theren. Që, këtu është dalimin dhe me të kafshëve të detit dhe tokës. Ka thënë olajë më dhuruë për kafshëve të tokës hurmet alekum el meita është ndaluar për ju kafshët kanë kafshë të ngordha do të thonë masi tregojnë vëllim fare tregojnë vëllim fare që origjina është që kafshën halal janë halal në përgjithësim por janë halal në aspektin përgjithëm me kushte do të thonë që te kafshë të gjitha janë halal përveç një pakicë tash te këto shumë mice që thonë janë halal këto janë halal disa kushte kushti parë që mos jetë ngordhura Pase ka të rëgurë Allah më dhurë që prej tëry që janë ndaluar Tho të hurri me talekumul mejtet u o dëm Gjithashtu dhe gjaku është ndaluar të hat O lehmul khinzir Mishi i derit është ndaluar të hat O ma uhillel i gajin la i bi Gjithashtu dhe ato kafshë therë një në emër të Allah Dhe ndaluar të hanë O lmun në khani ka Dhe e që është të mbytur Kafshë që, që në, në më thënë Në ngorthë Jo duko therë o lë më uku dhe, o lë më uku dhe që vritët me gjithë të rëndës, o lë mutarat dje, që vëtë e kafshët cilë bjë nga i vëndilarë dhe ngorthë, o lë në të iha, o lë në të iha që vëtë e kafshët cilë ngorthë, në goditin e kafshët cilë me brirë, o lë më ekele së bua, gjithashtu dhe ato kafshët cilë të i kanë ngërë në e gërësirat, illa ma dhe ketum, përveç atyre që ju i therni Atë është lejuar. Këto përshumë kafshën që ka rënë nga lart, kafshën që është duke ngordhur sepse është duke u mbytur ose kafshën e cilën e ka goditur një kafshë tjetër ose kafshën e cilën e ka, ka ka kapur ë një egërsi. Kështu që Allohu Madhuar ka vendosur si kusht për lejeimin e këtyre kafshshëve të cilat i konsideroi fillimisht të ndaluara fakti që ato duhet thërren. Do të thonë nëse këto thërren, atëherë ato janë halal, nuk janë haram. Që që prekësa e kuptohë që kafshet e tokës, kafshet e tokës të cilët nuk thërë një në hamë dhe nëse thërë një në halal. Ndërsa kafshet e detis nuk ka thënë të shkatit për kafshet e detit, Allah s.w.t. Por ka thënë, O hille lekum sajdu l-bahri u taamu, është le juar për ju gjahu i detit dhe ushimi i ti. Janë halal. Edhe shumit se djetarëve janë të mendimit që ushimi i detit janë kafshet që ngordi në detës që është në të peshë o të tjera po që edhepse edhep më pojëmë janë të ngordhura edhepse më qenë të ngordhura le johë të hanë është pyrrë të profetit sënë Allah se lënë për ujën e detit edhe ka thënë huat tahuru mahu el hillu mejte to ka thënë ujë ti eshi pasër edhe të ngordhura dhe ti janë halal ujë ti eshi pasër edhe të ngordhura dhe ti janë halal këshu që këto argumente të regojnë që ka dallim ndërmjet kafshëve të detit dhe të tokës në aspektin e therjes. Kafshët e tokës si të bën halal, dhe pse origjini e tyre është që janë halal, por ato janë halal me kusht, kurse kafshët e detit janë halal pa kusht. Kushti i kafshëve të tokës që ato të bën halal, ku çështë ato therrën. Atëherë tashi fillojmë në ku këtu, këtu hyjm tamam pothuajse në temë, që është tema e therjes. Do të thëshi këtu kemi të bëjmë domosdoshmë me një, një grup të veçantë ka vetë veçantë kafshë që janë kafshët e tokës, këto janë ato cilia të therrën. Edhe thëria përsinë ne flasim që kemi për qëllim është ë thëria në fyt. Ka trguedi dietare domthonë që thëria në fyt që bëhet të ka të kafshët që lejohen, gji i bën halloll thëria. Ka për qëllim domthonë që duhet duhet që të preki, domthonë thika 3 ose 4 gjëra. Atëherë domon këto gjëra janë. E para është rruga e frymarrjes. E dyta është rruga e ushqimit. Edhe e tretata dhe e katërta janë dy damarë kryesorë që janë anash qafës, në dy anët. Edhe kanë treguar dietarët që thyerja e kafës bëhet duke i prerë rrugën e rrugën e ushqimit dhe të frymarrës dhe duke i prerë dy damarët e qafës. Edhe ka rënë në kontradiktë dietare që a mjafton thë, a mjafton prerë vetëm njëri damar apo duhet prerë të dy? Në mendimin më të sakt dietar, dhe ky është mendimi i më të mijes, që mjafton që therrë vetëm një. Po, po, po qeset do të un prit vetëm njëri damar që hapës. Megjithë prerjen e rrugës primare të rrugës së ushqimit, konsero therrë sakt. Prandaj profeti sallallahu alajhi ka thënë hadithin që e transmeton Buhariu muslimani dhe të tjerë, thotë: Ma anhara dama wa dhukira ismi Allahi alayhi fakulu në shdoj gje që e derdhë gjakun në më dhënë që është një loj mjeti i cili e të shonë në derdhin e gjakut dhe është përmendur e me Allah në të atë hajni kjo të regonon që kafshat që të bët halal duhet patit që të derdhë gjakuj saj dhe derdhë gjakuj saj bët duke prejrë këftë që të, të reguan dhe Qëllimi domun këtu është derdhja e gjakut është që të dalë i, i gjakut i kafshës nga trupi i saj, sepse do ky është qëllimi i vërtetë i therjes. Por arsyeja sepse nxjerrja e gjakut është e dëmoshshme sepse gjaku ka pjesë liçë të veta dhe ndërtia e tij në trup e bën kafshën të pist. Edhe kjo është arsyeja pse kafsha e ngordhë është ndaluar të hahet. Pse? Sepse gjaku i saj ngjerret brenda. Një gjaku i gjaku i kafshës në ngordh ngjerret gjithë brenda. Prandaj dhe është ndaluar që të hahet. Kjo që do të thonë, kafshën ngordh nuk është haram të hahet thjesht sepse ka ngordhur, sepse dhe dhe kur ne e thjerim ajo ngordhën vërtet. Por ajo është haram të hahet sepse ajo ka ngordhur dhe gjaku i saj ka ngelur brenda. Për kësaj kuptohet kjo që po u them unë, përse kuptohet që dhe kë mënyrë që përdorin sot kafshat, që ja ngulin thikë nga mrapa viçit, që mos i dalë gjaku kur ta thjerin, kjo është një gjashme vet ngordhur. Edhe qëllimi përse është ndaluar ngordhura është që sepse gjau ka ngjelur brenda dhe kta ç'bojn duke therr, duke e ngul tikën mbrapa, pastaj mbasi ajo, domethën i tund këmën, fillon dhe e therrin, asa si dal me gjak. Mund të dali shumë pak. Mund s'mundi të dalin kafshë mbas ti ta kesh mbaruar çdo gjë dhe fillon dhe e prret dhe ngjel të gjithë gjaku ngjerret brenda. Ndërsa kur ti e therr atë normal në fyti, truri i jep urdhër zemrës që të trafi. Edhe zemra jep kokom gjak se këtu ka një problem. Edhe zemra fillon dhe e nxjerr gjakun gjithë. Derisa del gjaku gjithë gjit përjasht nga dorë. Dhe pastrohet trupi nga gjaku. Për këtë arsye dhe domosht është ligjëruar edhe çështja e therjes. Gjithashtu edhe përmendje emrit Allahu subhanahu wa taala ka bereqet, sepse aty ku përmendë emrin e tij ka bereqet dhe përmendje emrit i tij e pastron kafshën e pastorë nga, nga shëtani, nga preke e ti, e, si kurse, edhe theria, e pastorë nga kafshën në mënyrë fizike, nga i gjaku i keqë. Shëftot dyje në kushtet, që, që në më dhënë në therët i të lejuar. Dhe theria, theria, do më në islam ose shërjatike, ka do më në kushtet e vete që ka vendos djetarët. Në djetarët i ka ndarë kafshën në dy aspekte në qështën e therës. Lojë parë, janë të kafsh loj parja në të kafsh të cilat uh, janë të mundshme të theren nëse kafsh ashe mundshme që ke mundshme të kapërës të theresh nuk lejo tja ju të hat vetëm se me anë të theres edhe për këtë ka rëndë të korë të gjithi djetartë të ka të reguar uh, i bënu kudamën mëgdisin në liber vetën mogni që që ka i gjma dhe kjo është argument të vetar i gjma është argument të vetar Ka i të shmarë për me të islam që kafshën nëse është e mundshme të theret, ajo duhet të theret dhe nëse nuk të theret nuk leohet hadmi shësaj. Dhe për këta kështash ka rëndë të korë gjithirë ta. Dhe, loj dytë, njërë në të kafshët cilat njërë nuk ka mundësit të i therit doës. Dhe tu bëhet fjallë për të kafshët cilat do më dhënë mund tjenë kafshë gjahu, kafshht të i kërë në origin, ose kafsh të buta, të cilat në origjinën e an të buta, por janë ngërsuar më mbrapsht dhe nuk ka mundësi ndjerit të kapi dot. Në këtë lloj rasti lejohet që njeriu kur nuk ka mundësi ta kapë dot ta godasë atë me diçka të, të mpreh, siç do t'rregohet tani. Transmeton hadithin e Rafi ibn al-Khadij, radiyallahu anhu, se ka thënë: "Ishim me profetin sallallahu alaihi wasallam në një udhëtim, dhe një deve i u largua nga deve. U largua domthon, u egërsua dhe u largua nga deve të tjera." Ndërkohë që ata thon nuk kishin kuaj, ne nuk kishim kohë me vetë ta ndiqnim mbarëpë event-tot. Edhe një prej një një personit i gjujt i asaj me me me heshtën e tij thotë. Edhe goditi, thot, gjujt, goditi, e goditi, donë e gjujt i goditëu e ndaloi event-in. Edhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, tha këto kafsh në disa raste thotë kanë egërsime, si egërsimi dhe kafshëve të egra. Prandaj, nëse ndonjëri prej tyre bën diçka të tillë, veproni kështu. Ta profeti sallallahu alaihi ve selam veproni tulliforme. Hadithin transmeton Buhariu moslimi të tjerë. Domthon profeti sallallahu alaihi ve selam ta hadith na tregon që në raste të tilla kur nuk e mundi si të kapësh dorë për ta thyer, lejo ta godasësh me diçka të mprehtë, ta godasësh në çdo lloj vendi për ta ndaluar atë, edhe nëse ngordhën e të, të forme nuk ka problem. Konzro domthon thyerje e saktë. Gjithashtu hadithi i dytë është hadithi i Abd ibn Hatimin radhiyallahu anhu thotë, e pyeta profetin sallallahu alaihi ve selam por juetin me hesht quhet el me'ara thon arabisht. Dhe i tha profeti sallallahu alejhi wasallam, nëse e godit me majën e mpret, atëher ha. Dhe nëse e godit atë thot me anën e tij, me anën, domthonë nuk e nuk e godit me majën e mpret, e godit kafshën me anën ose ndonë me me gjatësi, nën në, që i bie kështu në fuqinë vet, edhe e ngordh, atëher mos e hafut, sepse kjo quhet quhet domthonë kafshë e goditur, domthonë e ngordhur nga goditja. Jo e ngordhur nga nga qarja e mprejtësisë heshtës. Kështu që kërë argument të rëgonë, shkërën të kukët jetarë, kërë hadith të rëgonë, që kafshënë që ne nuk e mundësit a kapin do të, mundësit që ta godasim atë të mundën me heshtë, edhe e, kjo të mundën zë vëndin e nëne e therjesë. Bëjë fjaj për shumë kur ti nuk e kapë, do të kapë shumë parës në ngordë, nëse nëse ti e kapë të parës në ngordë, normalisht ajo është sigur që është halalë. Por nëse ti për shumë kur e të tikën dhe është e egrë dhe ti e godet me heshë dhe e ngordë, kjo kënë zruat të lejuar. Ndërse nëse kemë nësi të kapë, shumë duhet për të të thejërsh. Kjo është përgjësit që është të thejërjës, Më pas kanë treguar dietaret kushtjen, kushtjet, kushtet e therjes së kafshës që ka mundësi që të, të theret. Dhe kjo është çështja e cilën domethënë na intereson më shumë në në temën e sotme. Ka treguar dietaret katër kushte, të cilat janë të domosdoshme, të plotësohen te çdo kafshë që është halal hahet për të thehur. Tashi kur flasim që kafshët që është halal ha, don't keep për qëllimin që nëse kafsha ndo në vetvete nuk është halal, edhe sikur të theret ai lumbë ta hallall. Nëse një person e merr e merr derën dhe e therr dhe e thërë me bismillah. The dhe e thër aty siç duhet sipas rregullit islam. Kjo lloj kjo lloj thërë nuk e bën të mish hallall, sepse ai është haram në vetë. Shumë njerëz nuk, nuk po flasin për këtë lloj mish, po flasin për lloj mish i cili është hallall në vetë, por nëse duhet që, që, që të të plocohet ky lloj hallalliku, duhet të plocon ato kushte që treqojn dietarët tu. Edhe kanë treguar që kushti i parë është ë, që personi i cili e thërr tiet personi i përshtatshëm për thërrijën. Endietar ka kontribuar që personi i përshtatshëm për thërrijën është një personi personi par, është person i cili ka dy kushte. Kushti i parë është që ky person tiet të jetë një imunologjik. Sepse te çështja e thërrijës duhet patjetër një jetë siç është çështja e udhërimeve. Duhet tjetë njëjë të jetë një tabela të, të menjet. Në nëse një person do thon nuk është, logik, është shka, nuk një emocioni logjik i çmendur dhe thërtja e ska nuk lejohet atë mishit. Kështu që në këto këto kanë treguar dietarët që nëse një person është çmendur, nuk ka logjik, atëherë nuk është sakt thërri e tij dhe normalisht ai nuk nuk, nuk konzoron atë sakt. Dhe shembulli i kësaj kam treguar është një soisi nëse një dele mot është e shtrirë, edhe i bie një thikë nga lart i bi e rasish, një thik nga lartë, dhe e sa ishtë thik shumë në pretë, e rëndë, dhe i bi e mbi qafë dhe e a pretë qafë, dhe ngordhë ka. Ajo, në delen këtë preksaj, prek dhe më thënë nuk leo të hatë. Nuk leo, se pësaj nuk u thërë me njetë, por dhon, u thërë nga, dhon, me saktimin Allah, u thërë rasin, u thërë rasin, u në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n është këj person që e therë të e partit më dëgji, kushtë i dytë që këj person që e therë tjetë musliman ose kryshterë ose që futë. Edhe këj kushtë është shumë, shumë i rëndësishëm. Edhe për këtë kushtë ka rëndë dakor të gjithë djetarët ome dhe islam. Në më dhenë, marrë në pari muslimanë. Nëse një person e therë e uh, kafshën e uh, thot thot bismillah po ai nuk është musliman nuk është musliman ka treguar i mëshekuulthem te mia nuk është musliman por është mushrik është pa fe është komunist është ateist nuk është kriter do ashi fudhas musliman ka rënë dakord të gjithë dietarët umedistan këtë ixhma ka treguar shekunulthem te mia kanë rënë dakord gjithë dietarët që mishi i këtij nuk lejohet hahet as haram ta hahet Edhe kjo është një qërështje shumë më rëndzimi që kanë harru shumë musimansot. Po të shikosh dhe më nësot, ku shkonë të kasab, i thotë, pa i thotë bismillah, dhe pse nuk leo të hatë? Sepse me ndojnë që mishi e, që të hatë duhet, që të therë dhe dhe bismillah, pas e nuk ka problem që kushe therë. Një këj që ka nuk ushe vërtetë. Përkunda zi Allah i Madhurë ka të reguar që mishi që në ashtë lejuar neve, është m Ose mishi e leh kitabet të çifutë e krishterëve. Ka thënë Allahu më dhuar për çifutë për krishterët, "Wa ta'amul ladhine utul kitaba halallu lakum." Ushimi, nyatyra që ushdhën libri është halal për ju. Ushimi, normalisht u bë fjali për mishin. Se ushimet e tjera janë halal për të gjithë, dhe jo vetëm për krishterët e çifutë. Më dhon nëse ti blen makarona për një mushriku, lejo te hash. Ose nëse ti dhon në lejo te hash, nëse është mushrik. Kështu Allahu më dhuar po flet për mishin e veçantë që thërën çifutë e krishterët. Tja leh kitab Tregon Allahu Allahu që mishi i tyre është halal për ju. Edhe kanë dhënë dijetarët përderisa Allahu i dhuarnë ka lejuar mishin të tëre, e tyre. E kundërta se ku është, kush është? I bie që përderisa nuk ka lejuar mishin e tyre këto tregon jemi mishi të tjerëve nuk është halal. Ky është ai që kupton ngjë ky ajet. Edhe në bazë këtij nën kuptimit të ajetit, siç si u thash, kanë rënë dakord gjithu me Islamin që mishi i mushrikëve, mishi i murtadînëve, ato që nuk janë fenislamë Mishi këtu që, që janë pa fe, që në, në vërtet ata ka e kanë i fe, po kanë fenë shejtanit, të gjithë këtyre të mishi këtu të nuk lejohet të hahet është haram. Sikurse në atë kundët kanë rënë dakord të, të gjithë dietarët, edhe këta ka treguar në kthimin e tëvsin e tij, në atë kundët kanë rënë dakord të gjithë dietarët që mishi i muslimanëve dhe i krishterëve edhe i jewëve lejohet të hahet. Ky është kushti i dytë për personin që personi të jetojë sa musliman ozaci fut ose krister. Kjo na fut në një problematikë tjetër, që është problematikë e gjerë që fatirisht diskutimi i saj nuk mund të bëhet sot. Që çështja kush ul musliman? Dhe them thollë gjë kush ul musliman sepse di shumë mirë që sot, domethënë në vendin tonë, në vende të shumë të ngjashme si vendet tona, është zjeruar shumë rëthi i pretendimit të muslimanëve. Me zjeruar e ka tekalu kufit. Ajse sot domund pretendon musliman që është musliman çdo person i cili beson ekzistencën e Zotit. Domund nëse një person thotë unë besoj që ka një Zot, për për për një pjesë njerëzish, për një pjesë muslimanësh, ky quhet musliman. Dhe vetëm që quhet musliman, por ato thonë lejohet hatmish ti, edhe pse ky nuk falet, nuk ka xhiron, nuk shon haxh, nuk nuk jep zakat, nuk bën azhimi i sami far, absolutisht, vetëm se pretendon me gojë thotë unë jam musliman, ndonëse undi që ka një Zot thotë Edhe nuk është, domthonjë nuk ushudih që një person e tillë nuk beson në ditë gjykimi, as nuk beson Kur'an, as nuk beson profetët fare. Edhe di një rast e tillë që kanë shkuar një numër njerëz që kanë falur xhenazën këtyre personave. Edhe di një rast, domthonjë konkret të tillë që më kanë pyetur disa vëllezëri, një person ishte tillë, që ishin ateist, nuk beson në Zot fare. Edhe më zor e bin dijali vetë që të besoni që ekziston një Zot. Edhe pastaj që u bin që ekziston një Zot. Edhe kur vdiq, varet ndonjësa një njerëz Gjithu er vijn disa njerëz që si prendonin se si kishin dije, edhe i falën xhenazën e tij duke prenduar që ky është musliman. Në një kohë që ai domo maksimumi i, maksimum i tij ishte që i besonte që ekzistonin Zot kaq. Edhe këta i quajnë muslimanë. Edhe ky lloj besimi ka çuar një numër njerëzë që ata hyjnë në çdo lloj restoranti dhe vetëm e pyesin atë që i servir, a është mish derri apo jo. Edhe po që i si thonë që nuk është mish derri, ata han çka të kemi përpara. Normalisht që po që në fund të çdo lloj restoranti ju edhinë shumë ishte çfarë bëhet fjalë mund të hajë dhe lëdhe mishin. Mund të hajë dhe lëdhe mishin, mund të hajë dhe edhe mish gomare, edhe mish qeni, edhe gjitha, sepse ato eksistojnë në të vërtet. Eksistajnë. Këto janë në mënë në shërkysh realiteti. Dhe kjo është bereqeti, kjo është bereqeti, i kësaj akidi e të prishur. Që që musliman, në të vërtet, nuk që vështë jeshe e person që pretendon me goj, që pretendon me goj, që e beson n ëë beso në ekzistencën e Zotit, në sa i nuk fal namazin. Edhe pastaj kushtet e tjera sirohen ko tjetër, dhe përse përkëse çështja e namazit nuk e bën një muslim në në një, një vend tjetër jo këtu, dhe kemi ndjer këtu muslimin që stonë mund të mund ta mëlni nga faqa jonë gjithashtu ta dgjoni. Ka folur gjë gjatë për ata për argumentat e atyre personave që pretendojnë që muslimani që u është dhënë të thotë me gojë la ilaha illallah. Ne kemi treguar dhënë që këto janë vërteta. Mund ta shikoni serimin atje. Ërëndësishmë ajo që më intereson ne këtu është çështja e muslimanit që pretendon sepse kta çfarë thon thon ju e lejoni të hahet mishi i krishterit edhe i xifut, dhe nuk lejoni të hahet mishi i muslimanit. Dhe ne i themi, mishi i krishterit dhe i xifut e ka lejuar Allahu në Kur'an, dhe mishi i muslimanit e ka lejuar Allahu në Kur'an dhe edhe ka lejuar për historiamë hadithe sakta. Mir problemi është që ky person, përse si ju flisni, nuk është fare të të, është krishterit krishterit. musliman vërtet. Dhe ky është më i keq se ti xifut krishterë. Pse? Ky ka pretenduar se është musliman edhe është lërgun nga feja, e ka lërguar, për ndër po të shikojnë shumë për këtërën, nuk besënë dhe të gjukimi fare, nuk besënë se ka pëll tjetër, thonë kush ka që nëndetë është këthyver, e më rrallë, gjera të tjilë e ka së të doshë. Kushti i dytë për të lejuar, e, për të lejuar dhe më në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n në lidhë me saksinë është që të përdoret një mjetë, në më thënë, të përdoret një mjetë mjet i duhur për therën e kafës, mjetë i duhur. Në këj mjetë, në më thënë, duhet jeti në preht, në thikë, ose t'i shka në gjashë me thikën që është në preht, ose si shë shpata, ose që vë dhe gurë, për shumë, nëse është gurë në preht, mund t'a therë njeri u kafështë me gurë në preht. Dhe Nga, nga, nga, në që thua nga këto mjete që lejojnë të përdoren për jashtohet dhëmbi edhe thoj. Nuk lejohet që të thyeret me dhëmb ose me kocka dhe nuk lejohet që të thyeret kafsha gjithashtu edhe me me thoj. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, çdo gjë që e derdh gjakun dhe përmendën të emrin e Allahut, atë hajeni përveç dhëmbit edhe thojt. E do t'u të tregoj pse thot. Po dhëmbi është kockë Dhe përte se shkos këtë tërgojnë që me kos nuk leot thërsh Dhe e dy të thot Ndërsa thoi Thot është thika e habeshive është thika e habeshive Nëmen që e përdojnë ata jo musimanat Që i prekse e kuptohet që e, Mjeti që të përdor, du të përdojnë Du të jetë mjetin preht Përnda edhe profetisë sa në Allah e Selim Ka thënë e hadithën e sakt Inë në Allah këtë e belejfësan e fikullishej Allah i madhuruar e ka shkujt u përm Uaj dhe dhe bëhtum fëa, ëh eh sinu dhibha, kur të therni, therni mirëtët, uaj ljo hajt dhe haqadu këm shëfrate, dhe ta më prefi në njëjë për jushtë, dhe njëjë për jushtë, ta më prefi thikët, ta prefi mirë që mëse më ndojë kafshën, uaj ljo rih dhe bihat dhe ta qetësojt dhe të kafshën e ti që therë. Kushit të red, që kanë tërgu djetartë, është kushtit dhe mën që përmën n Kontributi dietar që duhet të prerin nga katër gjëra 3 në mendimin e fakt dietarëve që është rruga e frymarrjes në fyton, do të thënë fyt. Rruga e frymarrjes, rruga ushqimit dhe 1/2 domarve ose që të dy domarat. Nëse priten këto 3 nga 4 ose që të 4ta dhe lihet kafsha derisa të të, të, të ngordhi për kësaj prerjeje, atëherë ky në këtë llok kafshë është le, është lejuar që të hahet. Dhe kushti i katërt Kushti ka të që ka mërmëndur djetarët dhe kjo është në mëndimim më të sak të djetarëve është që të përmënd e temri Allah në therën e kafës Ka të djetarë që i thonë nuk është kushtë që të përmënd e temri Allah në therën e kafës si që është mamë shafiu mërë më mëndimim më i saktë e që kjo është, kjo është kushtë dhe pse Allah i madhur ka thënë në Kur'an Fekulu mimma dhukirës mullaj aleihin n të cilës i është përmendur emri i Allahut nëse i besoni ajetet e ajetet e Allahut. O mallakum la taakuloo mimma dhukira smullahi alayhi, pse ju nuk e hani atë kafshë tek e cilas përmendurimi i Allahut kur sterur, wa qad fasala lakum ma harrama alaykum, neko që Allahu ka qasëruar juve atë që vokal haram, illa ma turir tu milay, përveç raste kur jeni në domoshtërim. O inna katheeran layudhilluna bi wahmin bi ghayri ilm, dhe shumë njerëz humbin, i humbin të, të tjerët Më dëshirët e tyre, duke ndikë dëshirët e tyre pa dhije. Inë në rabbe ke hua, ala umbil mua të din, Zotë i jëtë i njëfë më mirë dhe i di kush janë ata që te kalimë kufirin. Pasë të të të Allahu subhanu e wa ta'ala, wala të ta akullu mimma lem juthë kërismullaj alej. Mose hanja të kecila nuk përmënda të emri Allahot. Kjo të regonë që nëse kafshës nuk i përmënda të emri Allahot, dhejërët, pa bismillah, nuk lehot hadhë, dhe kjo është tekësi Kur'anit, vëla te akulu, mos hani, mimma lem juthë kërismu Allah e Alehi, preja sajë që nuk është përmëndur e emri Allah, mos hani preja sajë. Baset të dhe me dhërë, va innehu le fisqa, e ka qëtur fësuk, dali e nga bindje e ti, dhe në gjuna firëndë, që njeri u të hajë, prejtimi i shqitësi, nuk, nuk është përmëndur e emri Allah unë të Çdo ky është kushti katërt. Domthonë, nëse themi që një, një kafshë ka thërë një musliman, edhe ai ka thërë pa bismillah, nuk lejohet hajtë mish. Nuk lejohet hajtë mish, nëse ai ka thërë pa bismillah. Në bëhet fjalë vonë nëse i më dashje e thërr pa bismillah, më fjallonë, me dashje. Kështu që, që kushti është, siç ka thënë Profeti sallallahu alajhi, nëse e thërrmë diçka që është derdh gjakun dhe përmendet emri i Allahut t' atëherhaje. Kjo tregon që nëse nuk thërremë diçka që është derdh gjakun ose nuk përmëndemi emre Allah në të, nuk lehot ha të këmish. Këto janë kushtet që kam vendosur djetarët në qështjën e theres, dhe këto qita që u të regohet ani, këtoj kam përmëndu Shekhe Saleh El Fauzan në një këkim të vetim, për cilëm po, po kam dzirë të, këtë mësim sot. Edhe pas kësaj, do dhe më dhënë, dalim të një qështje që ka lidhe me realitetin tonë që, që jetojmë në sot. Sot dëmëdhën është përhapur shumë të rektia butërore dhe import-exporti, për këta rësye në shofim që sot eksportohen nga jashtë mishra, mishpule, mishlopë, dhe mishkodinu se qaloj mishë e shtaji, e rëndësishme shkuet të të halal, e shkuet mishë e thero si pas mënyrës islamë, edhe shumë musliman në mëdhën mund mështrohen për këtë të termën duke që kura halal, halal, halal, mëradhe i hanë, Nikoqë realiteti i si dhonësish është në lidhje me këto, kjo është ajo që të cilat doon duhet sqaruar tani kjo çështje. Mishi i cili vjen nga jashtë. Ka treguar dietarët që, do të thon duke pasur parasysh kushtet që u tregova tashi domthon, për çështjen e thejes, kanë treguar dietarët që mishi i cili vjen nga jashtë, do mund të mund ta ndajmë në katër lloje. Lloji i parë është mishi i cili vjen nga vende jo muslimane, vende mosbesimtare, të cilët Vëndet të cilë nuk janë asë qifu dhe asë kështer Dhe këtë mish e ka theru Një mosbesimtar që së shë asë qifu dhe asë kështer Këllë e mish është haram Dhe për këta ka rënd dakor të gjitë djetarët e islamit Nuk ka dushim Lojdyt është a i mish i cili e, Importohet Nga vënde jo musimane Vëndet të cilët janë ehli kitab Janë qifu dhe asë kështer Dhe është therur këmish është therur për njërit për i tyre që i fut ose kështerve dhe ne e kemi ditu dhe më usiguruam në myrt plot që a i është therur si pas mënyrës islame dhe më thënë usiguruam që e therë një kështerve ose që i fut dhe usiguruam që u therë si pas metodës islame a tërkyllë dhe mishë është halal thar dytë, e treta Loj tret është loj i cili në një mishit që importoha nga vënde jo muslimane, që janë ehli kitab, dhe ne imi të sigur të që ata i kanë thejrë ato, jo si pas metodës islame, por i kanë thejrë ato në forma tjera, ose nuk i kanë thejrë në farbë, i kanë brarë. Si shëndod, so për shumë në shumë vëndë në bot, dhe unë kam fakte të cilat të regojnë, nga në muslimantë në ndryshmë të, në, në, në, në, në për Europë, cilë kanë të reguar që mëny Vëtër të janë në mëdhe në nuk një, nuk në thejre e fare. Thotë, Lori të retë të shkurë, në edhim që ata nuk në kanë thejre se si pas më njërës islame, shumica e djetarve janë në mëndimit që kjo dëmishë ishë haram. Mirë po, kanë kondështuar në të qështi disa djetarë, edhe një i për tërë mëdë një orë ka qenë një për djetarës cili quat e të kadi Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi, nuk është imnë imnë la imnë arabiu nuk Kenshi, po ka shën imnë arabiu i kinçi domethënë por këniu ka vënë për qëllimin e arabimit një për dietarëve të menjerë janë dy imnë arabi që nifan ky është i miri domethënë edhe ky është argumentuar me ajetin që ka thënë Allahu madhuro taamul ladhina utul kitaba hilul lakum urshimi atyre që u zhdhën libra është halal për ju jo. argumenton me këtë ajet që përderesa vjen për tyre edhe sikum ose kën thej sipas mendotë sa më me është halal kjo është që ka thënë i vetë Mjërë po, kjo lukë që së sakë, kjo dhe mendimi Dhe a i dhetë ka shperru të kundëtën e këti mendimi, po në njëtin liber Ka thënë vetim në arabimë në tefsirën e ti Nëse thuët, fejnë kila Fëma a keluha ala gëjë ala gëjë Wajhjit dhekatik e lë kënqi O hatmi rrasi Fëlë gëvabë në hadhi mejte O hi e haramu bin nës Thotë, nëse thuët Ajo që e hana ta Ehli kitabih Të cilën se kanë theur, por e kanë mbytur, ose e kanë shtyë për kokën Përgjigja është, që kjo konzorët e ngordur dhe është haram si pas tekësit të qartë Koranit Nëse ata e hanë, ne nuk e hamë Sikur se nuk hamë dhe derrin, edhe pse ata mund të hamë derrin Sepse mishë dhe dhe është haram për ne Kjo është felim në Arabiu të cilën këta e mbani si mështetit që i më Arabiu ka lejuar Ja ku e thotë të qarë që nuk është lejuar gjith Çuçi themi ose Ibn Arabi ka dy mendime ose kanë dhënë shumë mendime në këtë çështje. Dhe mendimi i saktë, domethënë është që nëse ne i min sigurt që ata nuk e thënë sipas metodës islame nuk lejohet hajt, dhe arsyeja e parë është që vetëm Ibn Arabi, i cili ne këta kanë marrë mbështetje që kundërshton këtë çështje, ja kush mendimi i tij. Arsyeja e dytë Allohu madhur kur na ka lejuar në ehli kitabit, ne ushqimin e këtij kitabit, na ka lejuar ne atë ushqim të cilin ata si e thërrin jo sipas metodës së shariatit. Ndërsa nëse ata e thërrin jo sipas metodës së shariatit, kjo lloj gje nuk e bën ata halal, sikurse, domodin themi që ata e kanë lejuar vetë tyre nga mish i derrit, kurse ne themi me që lejon ata që nuk, nuk do të thotë që ne të hamish në tyrë nëse ata na ftojnë ne. Porse nëse ata na ftojnë, porse puni për i darrë, kemë ndot mish derri. S'te u jo tash. S'mund të, të thosim porse që ka thënë Allohu madhur dhe ushqimi i tyre është halal për ne për këtë qëllim ushqimi thyesh Allahu për ne nëse nuk bën kundësimin parimit të islamit. Në pikën tretësh, nëse një musliman e vret një kafshë dhe nuk e therr sipas metodës islame, normalisht pika e tretë. Pika e tretë kundësimi për mendimin e atyre të cilët thonë, atyre të cilët thonë që lejohet ta hajmishin që është një qorë nga el-kitabi. Pika e tetësh, nëse muslimani Nuk e ther sipas metodës islame kafshën. Nuk lejohet ta ha mishin e tij. Dhe kur ne nuk le nuk na lejohet ta ha mishin e mishin e muslimanit që e therë jo sipas metodës islame, atëherë nuk mundet japin në përparësi çifutit krishterë të ha mishin e ngordhë që që është ngordhë ai me dorën e tij përpara muslimanit. Kur nuk lejohet tave musliman në mari që për krishterët për krishterët që çifutash më parësojë që nuk lejohet ta ha mishin ngordhë që që ata e vrasën dhe nuk e dhe nuk e therin. Edhe lloji katërt janë ato mishra të cilët vinë prej vëndëve të ehli kitabit dhe ne nuk e dim si kanë thejerur ata në formë të sigurt nuk e dim, a i kanë thejerur si pas metodë dhe islame apo i kanë ngordur ndërkohë që egzistojnë dyshimet mdha rrëth qërshtis dhe pikpytet mdha rrëth qërshtis të thejës të tyre Thot, në këtë qërshtje ka të rrgurë që e fozani që djetarët bashkohorë kanë dy mëndime Atërë, për që më flasim konkretisht? Për asin e mishit që vjen nga përëndimi dhe vjen nga e hlikitabi, por ne nuk e dim a e kanë therur apo e kanë ngordur. Dhe ka, kemi gogja fakte të cilët të regojnë që ata shpesh nuk i therin, por i ngordin kafshët dhe pasaj i presin ato dhe i shesin. Shumëën kafaz do si t'i thërgoj që ata në vërtet në mëtherin mu më ta portojn shumë rrallë ose hiç fare. Kriterat. Kështu që tash ne na vjen mish për kritera, dhe ne nuk jemi të sigurt që ky mish është është apo s'është halal. Nuk jemi të sigurt për të gjë. Nuk jemi sigur je të sigurt si e kanë thyer ata, a leohet ha atë apo jo. Mendimi i parë është mendimi i të cilit e ka treguar sheh Abdulazim Bimbazi, Allahu mëshiroft, thotë leuoth ath mish etyre sepse Allahu madhur ka thon Kurani Ta'ala ullezina utul kitabe yuhillu lakum ushimi atyrat te cilve usdhën libri esh halal per ju. Jo. Thot dhe ata thon origjina esh te kthyer te dyre qe ata n halal per derisa ne nuk jemi te sigurt qe ata e kan thehur jo n formon islame. Domodin kta thon, perdese ne nuk jemi siguri qe ata kan thehur jo siç duhet, atë origjina esh ne kemi halal ta han thëllmishi. Kurse mendimi i dytë esh qe ky lëmiç esh haram. Edhe, dhe domethën ky mendim, mendimi duhet të është më i saktë. Se mendimi i parë, mendimi i parë do nuk është nuk është i saktë, është gabim. Arësia pse ky mendim është i saktë, mendimi dy i dyty është më i saktë. Sepse origjina e kafshës është harami dhe jo halal. Origjina e kafshës harami. Përse ne thamë që kafsha, thamë nuk lejohet ta hahet përpucur katër kushte. Domethën çdo kafshë të si cilën e ka lejuar Allahu ta hash Nuk lejohet ha, nëse ti nuk sigurohesh që ka plotosur këto katër kushte të përmendur. Kështu që nëse ti nuk je i sigurt për plotësimin e këtyre katër kushteve, nuk të lejohet të hash, kjo që origjina është se ti ke haram të hash lloi mishi, derisa të sigurohesh që kanë plotosur këto katër kushte. Sidomos, sidomos kur ne jemi të siguruar të tregonë të shefozani që ata shpesh herë nuk i thérin kafshët, por thotë shefozani i ngordin ose i godasin kok, ose i godasin me, në më dhe me rrym, me nënë me, me, me korend, nënë form duke e futur në ujë e më radh, dhe në ngordin ka shën të dhe forme, për para se të pëtherën. Dhe argument për këtë loj regulli, kush është? Argument është fjale e profetis sallallahu e selim në hadithën e Bukhari dhe muslimit, që profetis sallallahu e selim i thotin sahabi. I thot kur ta dërgosh qenin tënë të mësuar, që ti e ke msumur për gjah. Edhe përmendëm edhe ai, thua bismillah veçon qenin për të kapur për të kapur gjahun. Atëherë haja atë at kafshë e kap qenin jotë. Por nëse ti gjen më të një qen tjetër, mos e ha. Domethën tregon profeti sallallahu alajhi wasallam këtu, rastin kur ke përpara të je tash i qenin tënd i cili e ke msumur për gjah dhe ti the bismillah kur e shova. Edhe i një qen tjetër që nuk është msumur për gjah dhe as nuk the bismillah kur e shova, nuk është i joti. Edhe gjet atë pran kafshës të dy këta qëndë, nuk e morë e veshë një kushë ka kapur, a i jote, a, a i hui. Qa? Këtu profetisë a salemi ka dhe në letë, e kul mos ha, e ka ndëluar, e ndëles është haram. Edhe kjo është bazuar në në, në këto regullë për gjishëm në cili thot që origjinët të kafshët dhe shë ato e në haram të hanë, dhe e se pëllëson në të katë kushte. Për ndaj, që këtu njëse dhe kjo regullë dhe cili në themi q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 Po mirë, jo kjo që këtu nuk ka mundsi. A ka mundsi ti të therrë të gjitha me dorë ai për shon 400 ton pula sa sa punon do të punojnë aty një të thënë gjithë pula. Dhe a u avlen aty për shon që të punosë? Ka shumë punëtor për, një për të thërë çdo njëri për ty nga i pul. Ë? Sa bi logorisë të thërë çdo çdo sekondë nga i pulaj. 60 sekonda do 60 pulje. Nuk ka mundsi, për 60 sekondë 60 pulje. Nuk ka mundsi, nuk ka mundsi. Është pamundur. Kam për qëllim tu dhe më dhejnë që Faktet të regojnë që ata Kafshet të tyrë nuk i therin Por i ingordhin Nduk e përdojrë për, për mëndushme Dhe përderëse këtë faktet kështë të një Dhe ne konkretisht këmë përparë Në përparëve të tonë i lojmishin Nuk e dimë si është therë Ate këj është mishit dushimt Njësojë si e si që ka thëmë Kër djesh me qinin tënë të mësuar Që i the bismillah N Dieta kanë treguar disa shembuj për këtë. Shembulli për shohë është, nëse ti shikon ke përpara të dy dele që janë kanë dy dele, do të thonë janë brocëva të foma mishi tyre. Njëri është mish i ngordhur, tjetri është mish i therrë. Ti nuk e dallon të kush mish i ngordh kur mish i therrë. Ka dhën dietar, nëse ti nuk e dallon, nuk e dallon dot kush mish i ngordh, mish kush mish i therrë, ti e ke detyrë të distancohesh nga të dyja. Nuk lejon të lërasa ta bësh më short për shume, ta thesh short ku ti bën short të ha. Ose dhe, ose dhe me hamëndje me radh, por çesë ti nuk e siguri kush mish e hau, të dyja distancon me të dyja. Ose shem ul kanë rudi dietari që mund të ngjash me këtë, një aspekt tjetër çështë në Martesos. Nëse një person, domethënë shkon në fshat. Edhe i thuat që këtu domethënë ka 2 gramë parash, thotë që për A i së di, së një, një herë për ty mund të motra jote. Ai se di, saka tokunë njënde më thotë, mund një herë për ty mund të motra jote për gjiri. Edhe ky nuk e di kush motra e ti në të dyja. Atëherë ti nuk i lejohet martohesh me të me, me të dyja. Është ka haram dhe me këtë dhe me këtë. Me njërin e ka haram sepse as motër ti je sigurt, kurse me tjetrën e ka haram sepse është dyshimt. Ka haram, sepse origjina të çështje të çështës së martesës është harami. Origjina të çështës së martesës dhe të çështës së mish është harami, që nuk lejohet ti të, të, të, të shkosh, martohesh me femër, dhe të sigurohesh që është halal për ty, në nuk lejohet ti ta hash mishin derisa të, të mish, sigurohesh që ke plotosur kushtet i dit halal. Ka thënë Ibn Qayyim. Dhe ky hadith që përmendon thotë Ibn Qayyim, origjina te ktherjet është jo to janë haram, të gjërat që theren, të kafshët që duhen që, që hanë duke u thërur. Thotë origjina që ato janë haram. Dhe nëse njeriu dyshon, a janë plotsuar kushtet që të bëjnë halal apo jo? Thotë atëherë Ky lloj gjahu ngjelet në origjinë vetë që është haram. E kam përmendur më këmbë në librin vetë e la më kuajin vullumin e parë faqe 340. Qësh i vëllë rregulli, ka treguar më këmbë më parë, edhe dietar ti normalisht. Gjithashtu ka thënë Imam Sadi, thotë origjina tek mishi është që ai është haram, derisa të sigurohemi që ka plotosur kushtet që të bëhet halal. Pranë thotë, Imam Sadi thotë, nëse shikonte një të një kafshë qi ti po shon ke thërë. Që ka dy gjëra. Njëra e bën halal, tjetra e bën haram, dhe ti nuk nuk e di tash ç'është halal apo haram. Një ndeshim, thot atëherë thot i jepë përparësi haramit sepse origjina është që është haram në vërtet, në origjinë. E kam përmendur edhe në librin e të Risalet al-Qawaid al-Fiqhiyah, faqe nr. 29. Të njëjtë të njëjtë rregulli një thejtasht e kam përmendur edhe sheh al-Fauzan. Që origjina Tekmishja është e sherran përderisa nuk janë plotsuar kushtet. Përderisa nuk janë plotsuar katër kushtet. Prandaj me një parë i cili thotë që ne e kemi në origjinë hallal mishin e kitabit, kjo është saktë. Por ne e kemi në origjinë hallal mishin në e kitabit nëse ai plotson kushtet. Edhe ne kemi për detyrë që të sigurojmë për plotësimin e kursëve ti. të tij. Kështu që nëse ai nuk plotson kushtet, sidomos kur ne jemi siguruar që ata në shpesh herë ndodh që ata domosdhem nuk i thërrin siç duhet kafshët. Ate ne e nuk në lejohet që të hami ishtë në tyre vetëm se kur të sigurohemi që e ishtë thejrë si shduat. Përne kjo është mendimi saktë, dhe ka të reguar të u Shefozani që thotë kjo është origjina dhe thotë mosu ma shtra, kur shikon përshun shkujtën e pra to në mënë klufët më e të ty e që e thejrë si pas me todo si slamos e halalë, Sepse ata kanë shkruar diçka të tillë, thosin, po shefozoi thotëu kanë shkruar diçka të qeshëre sipas mendonis Islamë, edhe me punë thotë që ne kemi gjithë, do të patheura fare me kokë, thosin si shë ishin plotë me kokë. Edhe në mileter, e shkruan në letër i thëura sipas mendonis Islamë, si e thërrmëniç me gjithë kokë ishte. Domthon pa, pa prag me fare. Utanë këta kanë parë vetë. Edhe kanë treguar gjithashtu domthon disa ditë të tar. Un kam disa fakte për të logjeje, është një sheh i cili qëhet, dohet të regoj të ashti dhe më thënë të, të dëshmin e ti, thot që është e Muhammed Hasen e Dedu e Shënkiti, i cili është e, drejtori i qendrës dhe mëndjetarët maruitanis, thot, mishi që importohet, i gjithi, konsderod, mishi ngordhurë, Nuk ka, thot, as një loj komisioni I thot që e kontrolon, thot Si shpër të ndojnë dhe që ka, ka mën komisioni Që e komisioni që e kontrolon Nuk e nuk e që vërte, thot Unë thot, shkova vetot Në më dhe në, në disa Në vëndë e shuhu që thershin, kasaphana Shkova vetot dhe i pash vetot Në Fransë, dhe në Hollandë Dhe buër e thot Që ata të sirët e kontrolonin Thot, shkovin në i kohë Në shkovin në kohë në kur do në të blinin Edhe këta merrin në shkolnë, në shkolnë këta që kishin ato pronar, shkonin rrug, merrin disa maroken, që i thoshin vetë të, të musliman me emër, dhe i fusën aty thoshin punojnë një muju këtu ne. Kur vetë kontrollon shkonin ja janë këta, këta janë të gjithë muslimanë, për një muj. Mbas i muju shkonin të përzinin prapë të personin nga puna. Edhe e merrnin këtë person punën vetëm që ky duhet të shkonë aty për një ja është sipas metodës islame, aq i durës ata ta bënë kontrollën ata kontrollorë, do pastaj i ikin ata dhe ata merrin pastaj mishin si do vinta Kjo është një dëshmi këti e këtij dijetarit gjithashtu për diçka të tillë është pyetur dhe shej Abu Ishaq al-Huwayni dhe ka dhënë të njëjtën fatvënë si që përmend ky shej Hasan ky Muhammed Hasan al-Dadu al-Shankiti shej shej Sheikh Abu Ishaq al-Huwayni i dërgonin në fatva ka dhënë dhe Sheikh Jibrini dhe Sheikh Fouzani janë të mendimit që mishat që vijnë nga nga ato të fatë, thonë vetë dyre krister nuk lejohet ha sepse mishat e dyrën është vërtet një mishat të ngordhura Më vdiqet ka treguar një dietar, thot. Ë, tregon një doktor i cili jetonte mjek, që jetonte në Francë. Mjek musliman, thot që prej 30 vjetësh nuk kam ngrënë thot mish thot të cilin e thërrin krishterët. Bilet tregon vetë një i ka ndodhur një, një, një, një aksident, ka hyrë në spital, ka ndërt 6 muaj në spital dhe nuk ka ngrënë për mish të tyre, thot që ata pretendonin se ishte mish i thyer, sepse nuk ishte nuk ishte mish do të vërtet. Por ishte domosdoshmërisht ishin ngor, nuk ishte mish i thyer. Gjithashtu ka treguarat un muslimanë të musliman cilët punonin në Francë, në përkëto vendin ku ku thërreshin. Edhe do të thregoni që çfarë bëhet me pulat që thërren atje? Thonë fyllin fare e varin pulën nga këmbët. Pastaj atë pula kalon në një, do të thonë në një, si të thosh, je e fusin do të thonë në një tip pellgu të madh me ujë, i cili është ujë i, do të thonë me korrent. Uji me korrent që që kafshat do të ngordhin ta. Pasta i thot, masi e fusin e të, e kalojnë në më thënë atë, e fusin në ujtë nëzët që ti bimë puplët fare. Në në, nëse shpëton për e të parë, nuk shpëton për e të dytës. Pasta i thot, nëse, nëse kalojnë, dytë, kalojnë të dytë, pasë kalojnë të këtë të dëmonë të këtë thikat. E dhe karra asë, kanë të regu vetë ta musimanë, karra asë, në fransë, që thika nuk ja kapë kokën pulës. Edhe kam ka qjellu tremon një vetëm ka qjellu mudh, kam shkuar në restoran dhe më kanë sjell pulë dhe, me gjysën kokën e prerë thotë. Kishë gjysën e kokës, gjysën e kokës e kishte me pula, kupton? Më parë për ta për ta ngrën. Thotë të njëjtën gjë bëjnë edhe me lopët dhe me delet, thotë ose i, i ngordin ato fillimisht me me korent, ose doun duke i goditur me me diçka në kokë ose goditur me pistolet në kokë. Edhe pretendojnë që kjo është me, më mëshirshme për kafshën. Ksupë pretendojnë. E mendo pak me këta njerëz të cilët i don mirë të mirën kafshëve dhe treqojë do pretendojnë që janë të mshirshën e kafshëve. Lejohat janë mishëtyrë pasaj, se ata kanë mshirë mball që janë në kafshë nuk e thënë, se kanë mshirë. Por çfarë bënë vrasin. Kanë të regu dhe, edhe shoqën tregu dhe dhe disa dietarë të tjerë, njerëz ditur që kanë shkuar në, është një sheh i cili do të jeton në, në një vend për vende perëndimore, ka treguar që të njëjtat metodat që u tregova tashi për punën e pulave, Përdoren edhe në disa firma dhe një prej firmave që quhet firma Sadia, që, gjuar dhe kanë gjuar me që e keni dëgjuar pse të kanë dhënë gjëta më e këra ato që kurata e thërnë më radh. Gjithë të cilët domethënë janë të gjitha domethënë janë reklama për, mashtruar mas ky, fhtuës, për të mashtruar masë në gjërë. Ky ky shehu quhet Salih Al Mahairi, i cili është është i ftuës në qendrorin Brazili. Dhe ky ka treguar që këto lloj metodave që përdorin ata me me me këtë ujin e nxehtë me, me korrendën e më radh i përdorin kundrejt domethënë nukut. Dhe, dhe në këto firma si, si që është firma për shumull kjo sadja e më rath që gjitha këto e në mashtrimen vërtet. një të shumë ka të reguar një, një person la muslimani cili ka punuar në to të regon dhe vet dhe që kam punuar vetështë në këto në Brazil thot, edhe ne thë therem në dit kemi therem 100, 150 ton pula një dit edhe ata pasen e fatur kër e shkujtën, ka shkujtën e ty e janë therem 400 ton pula Kjene 50 toni pasë në therur ta, po 250 ton të kushka thërë? Allahu Alem, shka thërë. Plus, jë pasaj, këta personët cilët, këta drejtuosit që i fusin në pun, punë, punëtorët, a e shikojnë të përshun këtë personë a falet, a nuk falet, a shia, a bo nuk është, a bo sëni, a bo qa është, a bo është komunist, dhe i të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të i të vezë muslimanej, aje mund më s'ke lidhe vëfën fare, më dhe nëse ka interes për të punuar dhe nërë mërishë, roga e detyrojnë që të vezë muslimanej, dhe muslimane, e s'fale tishë, e hamë në mishë në tyre përsej. Dhe gjëret të tila kanë tërgu dënë djertare, dhe me kanë tërguar shumë gjëret të sirët i bëjnë të ta, e, dhe kanë treguar domethën në vende të ndryshme të, të botës perëndimore gjithashtu dhe në e, në Danimarkë është një shoqata e muslimanëve të Danimarkës, kanë bërë një thirrje, të cilën thon "pula të Danimarkës nuk thyerën sipas metodës islame, por ato vetëm se vritën." dhe ajo tregon një një një dijetar i cili ka ka marr pjesë domethën ka qenë vetëm në një vend perëndimor, thotë shkova në disa vende në Paris, por shikuar me sy të mi thotë se si thyerëshin kafshët atje. Dhe paqë që atje nuk kishte theri e fardh, valla s'u përdoresh e fardh, thikë thot, alla s'mfit fardh. Por ata ç'bënë godisnin kafshën me hekur në kokë e godisën ose ose me, me me me pistolet derisa ngortë kafsha, më pas e ripnin atë. Ndërsa pula thot, i godisin me korrent. ë duke duke goditur me korrent në tek tek më e djuhës, thot derisa ngortë kafsha, ditë ditë e shpirtit të lëforë dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe pastaj e e, e prisin. Të njëjtë gjë kanë dërguar domosdane në revista të shumta muslimane dhe këthe përmendesh Fozanin që e kanë përmendur në shumë revista e gazeta që ata vërejnë nuk i thërrin kafshë por i ngordin. Për këtë arsye nuk duhet që muslimanit të mësohet për fjalët e tjera të që shkruajnë mi ato copa të, të letrave ose plasmazhë thunë që, që thon është thërruar sipas metodës islame gjithë ato janë gënjeshtra mësimë. Për çfarë tregtia. Ne pasi po shikojmë sot shumë njerëz që i thonë vetë të musliman Allahu Zot edhe më shtrojnë. E jo më ato të cilët nuk kanë fe fare ose feje të tjera, domthonë është vetëm një ditë, një ditë në vit. Edhe nuk njohin, nuk njohin frikë për, për Zotin, la ja, më riç ata ginjein se mos kubohet fjalë për të fituar parë, duke pasur arsyesh që konsumatorët më të mëdhen të pulave, kush janë? Janë vëndëtarabë. Kështu që, që domthonë dhë kur flit për një kollaj konsumi, domthonë kaq të madh, bëhet fjalë për, për për për para kolosale, para shumë më të mëdha. Se më të përshomë në arabi e sot dite ose më radhë Ato në arabët e ka në zakonë që Zdo të ditë në një vakë të për tjetë hashpula, një të hashpulla Një vakë të shpull Që i normalisht një vakë të shpull Për ata së mund të përcën të normën Pra ne kam, kam këtu të në, në, në këto fakti që kam tërguar I që bënë tërguar një përcën që ka punu vetë Që bënë dhe kur nuk e përcën të normën Kur nuk e përcën të normën me theri, thot, me, me, me Po difusin pula të gjalla në frigorifer, thon 20 grad, -20 grad, sicish, sicish 20, fusin si si e gjallë sicish ishin, thon, dhe ato ngordhën aty nëngrije, thon, pastaj i nisin ato sicish, ose ma prisën koka më brapat, thon. Edhe ç'u bën? Kishin kan marr disa kan marr futbolla, thon, ç'u bën nga që nuk ka mundësi, push do pul, bismillah, bismillah, thon të, të ndezin makinerinë me bismillah tak, edhe tër ditën 8 të të orë pula pasën me bismillah i thërë ajo makinerie pula 8 orë me me bismillah që në fillim fare. Dhe kjo çu thërë me bismillah? Edhe që dhe që dhe dëgje, që vlezër, e çuditshme është se që kanë marrë edhe fatva për këtë gjë. Kanë marrë fatva për këtë gjë. Kështu që vëlezër, mendimi i saktë i drejtatarëve të çështjes është që pulat ose mishat të cilat importohen nga jashtë nuk lejohet ta hanë. Ajo që lejohet ta hahet është kur ti ke kriterin përpara të je, edhe e shikojnë që po ai po e ther përpara syve të tu, sipas metodës islame, atë lejohet ta hahet. Ose kur do të thëj muslimani Por ndryshe, origina është që mish nuk leo të hatë dhe se plesur të kushte Dhe kur ti nuk e i sigur që ka plesur të kushte, nuk leo të hashtë mish Kjo është të dhezësh kur ti mish që të thejlbi i qërështjes që dhe shëtë të sieroj përsot Nusë Allah në më dhuruar që të në erruaj nga harami Se kushruan barë kërë në vetë nga harami, erruan Allah subhanu e talë nga zjarët gjahnemit Dhe kushruan nga, kushruan nga harami, a jesh më pranë pranimit të duasë në më pranë kanë e si sallahu subhanahu ta wa taala lutëna e mëdheuar të na bëj pro të qëruar në haramat të Allahut shpënimin një një e gjithë ai